Fredag aften, og velkommen til et endnu program med Spark. Spark. Det, øh, det er som sagt fredag aften, og vi sidder her i Aarhus Studenterhus og sender live på 98.7 FM. Eller I kan også høre os på netradio, og hvis I ikke kan høre os live nu, så kan I også øh, høre os på vores øh, Facebook-side. Ja, vi har fået lavet sådan en fin lille Facebook-side her. Den, der, hedder, der kan man finde os under Spark. Spark fodboldpodcast skal ja. man simpelthen søge på. Så hvis I ikke kan høre os, øh, har ikke tid til at høre os live, så kan I øh, tune ind på vores Facebook-side, der vil vi lægge et link op... Øh, hver gang efter udsendelsen, så kan I høre os på, øh, i løbet af ugen, når I har tid selvfølgelig. Ja, så går I bare ind og hvis vi har lyst til at genhøre det, så gør I også bare det. Det ligger der. Nemlig. Men skal vi så ikke øh, lige høre, hvad programmet er for i aften? Jo, lad os da gennemgå det, og lad os også lige få for forklaret, hvem det er. Vi er, jeg sidder her med Frederik, og jeg selv hedder Silas. Øhm, vi er øh, jo bare radioværter på det her program her, så det er jo bare super fint. Ja, lad os gennemgå programmet, som sagt. Rundens koringer skal vi have i dag, som vi plejer at få. Her til aften skal vi have dem, og det er jo som sagt, som vi plejer at sige, det her, hvor vi gennemgår nogle spillere og nogle koringer, som nogen, der har gjort det exceptionelt godt eller exceptionelt dårligt. Det kan også være nogle hold, der har gjort det eller lignende. Så det skal vi igen, det skal vi altid igennem, så det skal vi selvfølgelig også her til aften. Så skal vi snakke om øh, kvindelandsholdet. Der har været en masse dramatik omkring det, og det kommer vi selvfølgelig ikke udenom. Når vi nu er et øh, fodboldprogram med de danske briller på, så skal vi selvfølgelig også snakke om kvindelandsholdet. Så skal vi snakke om, at Skive de har fået ny træner. Det er så også rigtig spændende. De øh, klarer det ikke så godt, så lad os ikke, det kan vende lidt rundt på sagerne, at de får en ny træner. Så skal vi som altid også gennemgå resultater og tabeller. Det er øh, her, hvor vi lige snakker om ugens resultater. Hvordan er det gået? Hvordan er formen for holdene? Og hvordan ser tabellerne ud nu? så skal vi også have en diskussion, som vi plejer. I dag, der skal vi snakke om, hvem vinder Superligaen. Øhm, vi har to bud med hver, og så må vi jo se, om det er de samme bud, eller om vi bliver enige eller hvad vi gør. Vi har i hvert fald to bud hver på, hvem der vinder Superligaen i år. Ja, det er super. Så øh, synes jeg bare, vi skal gå i gang med rundens køringer og den starter du faktisk med, Silas? Ja, jeg er så heldig, at jeg får lov til at snakke endnu mere. Jeg er startgrundet, jeg er løbet herover, så jeg sidder her og øh, kæmper med at få sagt nogle ting her. Men øh, ja, jeg fortsætter bare med at snakke i en strøm her. Øh, Ugen spiller, det er... Øh, vi har været sådan lidt øh, frem og tilbage. Det kunne have været Verbiage, men han brændte straffe. Det kunne have været Vinicius, men han selv selvmål. Så der er sådan lige nogle ting, der har gjort, at det ikke er blevet de spillere. Derimod så øh, var der en, som vi synes gjorde det rigtig godt. Det er en, som... Øh, som ikke er, har fået så meget spilletid. Der er ikke troet så meget på ham i hans klub. Han spiller FCK, kan vi godt afsløre. Og øh, han blev skiftet ind øh, i deres kamp nu her, hvor de, de vandt 4-0. Og han blev skiftet ind øh, og gjorde det egentlig rigtig godt. Han kom ind efter, var det 34 minutter eller sådan noget. Og øh, gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Han øh, scorede et mål og lavede det sidst. Det er, og han også lige være et mål til faktisk. Det er Martic, vi snakker om. Han, øh, jeg håber, vi ser mere til ham. Han blev skiftet ind i stedet for Gregus. Jeg håber, vi ser mere til ham. Han gjorde det skide godt, øhm, så jeg øh, håber da, at jeg mere af det. Jeg kan godt lide ham. Ja, og vi skal lige pointere, at det er selvfølgelig Uros Matic og ikke Matis fra Manchester United, vi Nej, snakker ikke. om. At... jeg tror det var... Nej, ja, det, var, det, det er sådan en fejl, man kan lave en gang imellem. De ligner ja, meget hinanden. Men Vi øh, kan også lige hurtigt nævne, at de er jo altså brødre. Det er ikke øh, tilfældigt, at de hedder det samme. Ej, netop. Og øh, som sagt, jeg er også helt enig med, at han, øh, han, han viste tydeligt, at han skal have noget mere spilletid. Nu er det måske lidt heldigt for ham... Øh, at Gregos måske er blevet skadet i en lang tid nu. Han hørte et smæld, Det er derfor, han blev skiftet ud i, øh, i så kort, efter så kort tid. Så det kan være, at vi ser mere til ham. Og det kan være, at FCK faktisk har brug for det, han kan levere. For han, øh, FCK har brug for noget, noget nyt lige i hvert fald. Han var i hvert fald et rigtig, rigtig frisk pust i den kamp der. Øhm, skal vi ikke bare sige, at det var i hvert fald ugens spiller? Jo, tak. Og så vil jeg sige, øh, nu går vi videre til ugens mål simpelthen. Øh, vi sad og så en kamp sammen... Øh, Nej, det gjorde vi da ikke. Du sad derinde inde på stadion. Jeg sad faktisk på stadion og så Det er fordi, kampen. vi er så vant til at se kampene sammen. Men øh, den her ene gang, der, der var du inde med din far og se kampen. Og så sad jeg alene i stuen og så øh, Viborg mod Vejle. Det var en, øh, en intens kamp, kan jeg godt sige. Der var nogle... Øh, jeg synes, det var en rigtig dårlig kamp. Ja, det, jeg kan godt forstå, at du synes, det er en dårlig kamp, når man er Viborg-fan. Men altså, fra et <laughs> objektivt synspunkt, øh, så synes jeg, det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Det var, som sagt, intens og fysisk. Og der kom også et... Øh, en øh, kandidat og vinder til øh, ugens mål og det er simpelthen Venetius. Man kan godt sige at han havde en øh, han var lidt over det hele i den kamp fordi som vi sagde også han lavede selvmål, men han lavede delen også et øh, godt mål som han også selv ville sige at det er nok karrierens bedste mål han lavede der. Øhm, han tager den op i luften Med den ene, Og så vender han sig om Og så skyder den ind Inden når jorden det, det ser så godt ud Det er et virkelig, virkelig flot mål Det er jeg bare nødt til At tage hatten af for Selvom at jeg lige i øjeblikket Nok ikke nød målet så meget Som de andre på stadion De gjorde Det var jo på Vejle stadion Så folk var selvfølgelig oppe at stå Jeg er blevet siddende Jeg var rigtig træt af det hele øhm, Men øh, det gik jo godt nok For Vejle til sidst Og øh, Vinicius får altså også Ugens mål det, øh, Og det er fuldt fortjent Det må jeg sige Altså jeg har set det igen bagefter, og det var bare et fantastisk mål. Så skal vi have rundens hold. Rundens hold, det er simpelthen Hobro. Hobro, de vinder altså 4-0 i den her øh, runde her over Nordsjælland. Nordsjælland, som øh, jeg kan ikke huske, om de var topholdet i den kamp. Nej, det var FC Midtjylland stadigvæk. Men Nordsjælland var altså pladsen Og øh, Hobro, de vinder 4-0. Meget overbevisende. Fire forskellige målscorer. Øh, de vinder. Det er øh, nok til, at de får rundens hold i hvert fald. De spillede spillet suverænt og udspillet øh, Nordsjælland fuldstændig. Øhm, ja, det var øh, en kamp. Jeg tror, folk havde forventet et lidt andet resultat, inden, øh, inden kampen gik i gang. I klar, fordi Nordsjælland, de har været den her steam, og de skulle ind og det her kollektive samarbejde, som har vist, hvorfor de skulle ligge på den her første plads. Men nu begynder det også, også at øh, vise, der hvor manglerne er på holdet, og det er altså i forsvaret. Og der kunne man så altså godt se et hobo hold der arbejdede tydeligt sammen og virkelig Altså fuldstændig opløst den her forsvarskæde, der står af Trænberg og, og Skovgård den her unge, uproede øhm, du hernede, nede. Og ja, som sagt, det var fire forskellige målskud, det viser også bare hvor stærke Hobro de er og hvor kyniske når de i får muligheden. Ja. Og jeg tror at altså, vi kan komme ind og se en periode, hvor Norsjælland de måske lige så stille kan falde desværre. Ja, og også øh, Hobro, som er inde i en god periode, fordi at Hobro, de havde jo altså også øh, forrige runde, hvor de på trods af at være i undertal og så videre stadigvæk spiller overgjort med Horsens. Høbro de er i en fin lige nu. Øh, og de øh, sætter lige en stor fed streg under ved at blive rundens hold med en 4 0 sejr over Nordjylland. Super godt. Og vi skal også lige hurtigt få forsparket sådan en cadeau til, til Cirkevold, og bare fortsætter den steam, han er i gang med. Det er helt, det er helt vanvittigt. Vi vil også gerne lige bede Cirkevold om. Du må gerne kontakte os. Vi vil rigtig gerne have dig i studiet, hvis det er. Det er du velkommen til, Cirkevold. Ja, det kunne være super fedt. <laughs> Men øh, lad os så gå videre til en, en, en ny koring, eller en, en, øh, den næste koring, øh, rundens brøller. Og øh, det er ved at blive en lille tradition, her herinde på Spark, <laughs> at øh, det skal være ja, den samme, der bliver øh, kåret. Det er tredje gang, at vi vælger Mikkel Brun, øh, Helsingørs målmand, som uden brøller. Han dropper og dropper. Nu vil nok mene, at vi er lidt efter ham, ud ved sådan en lille joke, man så har. Og så sidder folk, at det gør I jo bare for sjovt. Øh, I må selv gå ind og kigge på, øh, på højdepunkterne og se, om I kan finde noget, der er være, Fordi det er den her kamp, øh, Helsingør mod Brøndby hvor han er den, der koster det eneste mål i kampen, der, der betyder, at de taber kampen, han, han, øhm, ja, han, han, han kaster bolden ud til en Brøndby-spiller, som så bare lige så stille spiller den videre, og så scorer de. Altså, øh, ja, hvad hedder det? Helsingørs træner, der... Øh, Christian Lønstrup, han, Christian han har Lønstrup. været at sige, at det er stadigvæk er Mikkel Brun, der er første valg. Det sætter jo tankerne i gang, hvor dårlig må Helsingørs mål man ikke være, når at en mand, der får sparks rundens brøler, tre gange stadigvæk er første valg. Ja, det, jeg undrer mig lidt, er, er det som om han ikke ser, det, de vi ser, eller prøver han bare at kigge lidt væk og sige, at ja, alle laver fejl, men man kan ikke blive ved med at lave sådan der fejl, fordi altså, så, så begynder det altså, at koste Superliga-positionen, eller de er selvfølgelig på vej ud, det er ikke det, men altså, det hjælper heller ikke at deres mål, man ikke kan kaste kan, kan bolden ud til de rigtige spillere. Nej, fordi bortset fra det, så var det jo altså ikke en af de værste kampe, vi har set fra Helsingør. Øhm, Nej, men... Slet ikke. Altså Patrick Olsen også, der lige er kommet til at for nye. Han sagde også, at de spillede faktisk en udmærket kamp. Og det må også være ind i, de spillede en fornuftig kamp. Alle Nå. undtagen Mikkel Brun. Ja, øh, og ja. Vi må jo se næste uge. Det kan være, at øh, han forbedrer sig. Men øh, i hvert fald den her uge, så er det øh, igen ugens brøller til Mikkel Brun. Ja. Yeah. Tillykke med den. Så, <laughs> så skal vi have øh, rundens landsholdsspiller. Det er den her, vi korværker og jeg kan lige en gang til forklare, hvad det er for en. Når der har været landsholdsfodbold. Så er det altså, øh, så går vi selvfølgelig ind fra landsholdskampen. Men øh, når der ikke har været landsholdsfodbold, så går vi altså en spiller, som har været på seneste øh, udtalelse, Og så øh, går vi altså den af dem, der har gjort det bedst i deres respektive klubber. Vi har haft nogen indover. Vi har snakket lidt om, øh, om Dolberg, vi har snakket lidt om Eriksen, og vi har snakket lidt om lidt forskelligt. Men vi har altså nået frem til, at det er Lord Bentner, der får den. Lord Bentner, han... Øh, jeg skal lade være med at kalde ham Lord Bentner. Det synes jeg også er synd. Niklas Bentner. Han har øh, scoret to mål for Rosenborg, og øh, er dermed blevet topscorer i Norge. Det er øh, nok til, at han får rundens landsholdsspiller. Man kunne også have nævnt, Cornelius, Cornelius scoret et mål for Atalanta, og øh, Dolberg scoret to for Ajax og så videre. Men øh, fordi at Bentner, han tager topscore-positionen i øh, Norge med den her, så, øh, og fordi han har gjort de her comeback på landshold og så, videre, så synes jeg bare, han skal have den. Jeg er helt enig, og det er også fedt, du lige nævner selvfølgelig Cornelius og Dolbergs præstationer. De er også værd at nævne, især Cornelius. Vi skal have en, øh, en oprejsning for ham, hvis han skal blive ved med at, at blive på landsholdet. Uh, jeg synes også, det er værd at nævne Victor Fischer, der har lavet øh, to mål i øh, DFB-pokal for Mainz, som gjorde, at de kom ud i åretid, og så vandt i åretid. Det er også fedt at se ham skåligt mål, og forhåbentlig kan vi også se ham lidt mere på landsholdet. Så der har været rigtig mange kandidater med, jeg er helt enig med, at Ben, og han fortjener den. Altså, det, han laver i Norge lige nu, det viser os bare, hvor seriøse han er omkring fodbold, og det er super fedt for både norsk fodbold, men også for landsholdet. Ja, yeah. og nu du lige siger Fischer her med. Jeg håber da også, at vi ser ham lidt mere på landsholdet. Jeg har jo en fin landsholdstrøje liggende derhjemme med Fischer på ryggen. Og jeg vil altså kun have den på, når Fischer han spiller på landsholdet. Ellers så tager jeg min anden landsholdstrøje på. Men øh, det er nok om mig. Skal vi ikke øh, kalde det rundens koringer? Og så skal vi ellers høre en, øh, en sang. Den sang, vi skal høre, det er... Øh det er en sang, som øh, vi alle sammen er blevet ret glade for, ved at sige, at den er i hvert fald har været et stort hit. Det er øh, Sarah Larsson og David Getta med This One's For You. Så er vi klar igen til mere fodbold Efter den her dejlige sang Mere fodbold Det kan vi godt lide Det kan vi rigtig godt lide på Spark Nu skal vi øh, lige gennemgå øh, lidt øh, nyheder der, der er sket i løbet af ugen øhm, der, der, der, er nemlig, er lidt. der er nemlig sket lidt ja. Øh, der er sket et trænerskift i første division Ja yeah. Skive, de har fået en ny træner, øh, Kim Christensen, er blevet fyret efter de, øh, de ærgerlige resultater, Skive de har leveret her i den, den nye sæson her. Det har altså også stået skidt til. Det har været, altså, der skulle ske et eller andet jo. Hvor glad man inden er for Kim Christensen? Ja, ja nemlig. Altså, det er jo det, skive øh, skivefolket øh, har været ude at udtale, altså, altså også, at de var meget glade for Kim. Men, og Kim har også selv sagt, at han godt kan forstå fyringen. Fordi at man kommer desværre til at sammenligne de resultater med sidste sæson. Og han siger, at man bliver lidt straffet. At de gode resultater for sidste sæson, og sådan er det jo. Man kommer til at sammenligne, når man ved, hvad Skive kan levere, og så de leverer det her i den her sæson, så kommer man til at sammenligne, og så vil man gerne se noget nyt. Det har så betydet, at de har hentet ind Anders Gerber, øh, en træner, der senest var på Færøerne yeah. og træner. Og der har de altså været det har som... Også været en lille smule i Silkeborg, blandt andet. Øhm, ja, ja. netop. Jeg, jeg må sige, jeg kender ikke det store til ham, men... Øh. Uh, heller ikke jeg. Uh, jeg var også inde og, og lige researche lidt omkring ham, og jeg synes, det er sjovt, når, når uh, Tipsbladet de skriver, at Anders Gerber kommer med international erfaring til, til skive. I form af færøerne. Uh, ja, når man siger færøerne, altså, jeg ved <laughs> godt, det ikke, er, det ikke er i Danmark, man uh, træner sig om, men stadigvæk. Det er måske lige store år at sige at international erfaring. Men han er så været ude at sige, at han vil modbevise de her bookmaker. Øh. Jamen så har jeg da også international erfaring med at lave drinks, fordi jeg engang lavede en, øh, en god Morita nede på øh, Roders. Jamen det er, jo, det er jo lige præcis det, man skal måske lige... Øh, man skal passe på at slynge om sig med for store rosnårer. Altså, ja, det kan da godt være, at han er dygtig og sådan noget der, men man skal også bare passe på, at man ikke oversælger ham. Lad os nu lige se. Ja, netop. Altså som sagt, han er lidt ukendt til de fleste. Han er ikke det her store navn, som Glenn sådan der vi er rundt som... Øh Fri træner lige nu, hvis man kan sige det sådan. Men øh, han har simpelthen været ude at sige, at han vil modbevise bookmakerne for de ligger til nedrytning lige nu. Og det skal man jo også sige. Man skal ud og motivere sit hold nu. Man skal vise øh, nye takter. Men øh, man kan ikke rigtig sige mere, inden at øh, vi må se i weekenden, når de skal spille skive, om de, øh, de leverer noget nyt. For det er de simpelthen brug for. Ja. Yeah. Men ellers så øh, må vi lige lade den ligge, for man kan ikke sige andet end selve skiftet, der er sket. Man kan jo ikke sige, hvad for nogle resultater han har leveret endnu, fordi det er ikke sket endnu. Vi skal nok, øh, så snart der sker noget, og der er noget at sige om så skal vi selvfølgelig nok øh, kommentere på det. I kender os jo. Ja, ja vi skal nok holde øje med dem. Det, øh, vi holder skarpt øje. Det kan også være, at han får ugens brøler, det ved man aldrig. Det kan jo godt ske, at han øh, modtager den. Men nej, lad os nu se. Mikkel Brun spiller stadigvæk ja. her. <laughs> øh, vi går så videre til en anden nyhed, som jeg har været utrolig glad for. Øh, det er nemlig, at FC Midtjylland de har fået en ny målmand fra 1. januar. Ja. Uh, han hedder Bill. Bill Hamid. Han kommer fra uh, USA. Ja. Han spillede senest i DC United, som uh, de ikke uh, forlængede kontrakten med ham, hvilket betød, at uh, FC Midtjylland de, de kunne hente ham uh, her fra 1. januar. Og så vidt jeg har forstået, skal det lige siges, at det er altså ikke fordi DC ikke ville uh, forlænge med ham. Det var ham, der ikke ville forlænge med dem. Han ville gerne videre det er jo super spændende, at han så vælger Midtjylland af alle klubber, for jeg var inde og også at se, hvad folk de synes om ham. Og der er nogen, der kommenteret på, at han burde være USA's næste førsteholdsmålmand efter Howard og Guzan og alle de store navne, der var derovre. Og der stod nogen, der sagde, at han burde spille i Premier League midt tabellen eller sådan noget. Og det, det er jo så spændende, at han vælger Midtjylland. Og der har der så været den her lille debat om, skal han så være førsteholdsmålmand? Er det videre med Jesper Hansen? Mm, formentlig ikke anden målmand i FC i nu, Michael Falsgaard, han har sagt, øh, eller Steinlein har sagt, der vi har ikke forlænget kontrakt med ham, og han skal altså videre der er nogle røgter til måske til Filippinerne, den klub der, men øhm, det kommer så nok til at ligne at det bliver Bill. Måske der kommer til over til så Jesper der kommer som anden målmand, og de kommer til at konkurrere. Det bliver lidt spændende. Der kommer i hvert fald til at være helt sikkert en konkurren konkurrencepost der øh, i Midtjylland. Og det er jo også nødvendigt, synes jeg, at en sådan en topklub, de, altså ved at blive, man skal have konkurrence på målmandsposten. Lige nu må man jo sige, at de er en topklub i Danmark, altså de har da taget førstepladsen i hvert fald, og det kommer jo også ind på, øh, om ikke så længe når vi kommer på resultater og tabeller. Men, øh, ja, men helt sikkert man skal have en, øh, nogle klasse det er man nødt til at få ind og noget konkurrence. Øh, ja, og så kan man jo bare gå ind på YouTube og se At øh, hans kvaliteter Han er virkelig, virkelig stærkt udfældet i i forhold til Jesper øh, Hvis man skulle sammenligne Men derudover så har han også lidt en tendens til at overspille På nogle øh, redninger har jeg været og se De og der tv-målmand måske Ja, netop, ja. jeg tror også han måske han ved At øh, når, når der er inde i kameraet det er, det er på ham, så skal han også lige øh, vise noget Så han, han har det med at springe lidt på nogle nemme Og øh, det, det kan godt blive kritiseret lidt Hvis det, han bliver ved med det i Midtjylland Men nu må vi se, vi får se ja. Men ellers så, øh, Skal vi ikke også runde kvindelandsholdet? Jo, selvfølgelig, det er også super vigtigt Der har været en rigtig meget i medierne om det her på det seneste Og vi kommer selvfølgelig ikke om det her øh, hos os Og det vil vi heller ikke, vi vil rigtig gerne snakke om, øh, om kvindelandsholdet Så lad os ja. gøre det Ja, det er, det er vi selvfølgelig nødt til I vi, vi, de seneste tre gange der har vi jo snakket om øh, herrelandsholdet Og kom i den her landsholdsstemning, som vi har snakket om Og nu er det altså tid til at lige fokusere lidt på kvinderne Fordi at øh, den her debat den har været lidt om, om ligestilling og lighed. Og sådan. Ja, det kan jo ikke passe til vi i byen, vi fokuserer på kvinderne. Nej, nej, netop. Så vi må hellere lige give dem også øh, det her, hvad hedder det, øh, shine, moment of shine. Øh, ja, hvad kan man sige? Altså, der har været den her debat om, skal de have det samme i løn og samme øh, ressourcer, som herrelandsholdet skal have? Jeg synes personligt, ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal have det samme i løn som herrene. Der er, mere, der er flere mennesker, der vil se herrerne. Der er mere medieomtale, og der er flere sponsorpenge i og så osv. Der er flere penge i herrelandsholds fodbold, end der er i, også i herrefodbold, i det hele taget i kvindefodbold. Men jeg synes samtidig bare ikke, det er fair, den måde tingene er foregået på, især fra DBU's side. Jeg synes, kvinderne har ret til i hvert fald at få mere, end de får nu. Det er helt absurd, når man hører, hvad de får. De får jo ikke en skid, altså. Men jeg synes samtidig bare, at, at man skal også lige øh, være realistiske de skal have en øh, hævning i løn synes jeg, men de skal ikke have det samme som mændene, fordi at mændene, de er altså, uanset man øh, gerne vil vende dreje det på en eller den anden måde, så er mændene også bare bedre end kvinderne til fodbold, og det er mere interessant at se herrefodbold end kvindefodbold. Og derfor så skal mændene også have mere i løn end kvinderne, fordi der er flere mennesker eller flere mennesker der ser, der er flere penge i det. Men selvfølgelig skal kvinderne have noget mere. Det er ved at blive større, så selvfølgelig skal det følge med efterhånden som det bliver større kvindefodbold, så skal der også så skal pengene følge med. Det er jo klart. Ja, øh, sindssygt godt argument, øh, og, og, men det er også sjovt at se, hvordan herrelandsholdet har været ude at reagere på det her. De har jo sagt, at de gerne vil gå lidt ned i, i, i det her løn, hvis det, skal, hvis det skal betyde, at kvinderne så også kan få mere af det. Og, øh, og Norge har reageret, øh, altså de har jo den her ligestilling op i, i Norge, hvor herrelandsholdet og kvindelandsholdet får lige af alt. Så det har også været virkelig sådan et, et, et, øh, et godt argument for Danmark at bruge Norge. Hvorfor kan vi ikke, når det norske landshold, der er mod kvinder og herrer, de kan få det til at fungere? Så der har været rigtig, rigtig meget, og det har desværre også betydet, den her debat og den her øh, mangel på, øh, på en, altså enigheden mellem DBU og så spillerne, at, øh, at deres kamp mod Sverige, den blev simpelthen aflyst. Det er simpelthen eskaleret fuldstændigt, og det betyder altså netop, ja, at det begynder nu også at gå ud over at det rent sportslige, at, øh, altså, at der netop bliver aflyst kampe, og det går ud over vores, øh, vores VM-deltagelse. Uh, ja, uh, vi så dem, så de lavede den her hurtige deltidsenighed uh, kon eller, uh, eller kontrakt igen Lige efter, at Sverige-kampen næsten var blevet aflyst, så de kunne spille mod Kroatien Hvilket de uh, kom ned til Kroatien vandt stort 4-0 uh, Og så nu de begyndt at være sådan, appellere, måske kan vi nå, spille den her Sverige-kamp Hvis Sverige, -kamp med. Sverige de vil gå med til det, UEFA vil gå med til det Så kan de være, at de kan måske smide den ind i et eller andet sted Men det ser lidt sort ud, fordi... At der er bare ikke... Jeg forstår ikke, hvorfor den skal helt ud inden at der sker noget Altså, hvorfor skal den trække så langt ud, hvor det først hvor det bliver et problem Hvorfor kan man ikke løse det inden, altså? Ja, det virker... Ja, jeg synes faktisk, man næsten kan bruge ordet lidt barnligt, den måde, de har sådan, øh, håndteret den her kontrakt på. Det, det virker lidt som om, at, at hvis man forestiller sig to biler, der kører mod hinanden, og det, de bliver ved ind, så en, der drejer, og det har de åbenbart ikke gjort, så de bare kørte ind i hinanden, og ind galt, hvilket betyder, at Sverige-kampen bliver aflyst. Og det er jo utrolig ærgerligt. Men øh, DPU, de har deres version af historien, og... Spillerne på landsholdet og kvinderne De har deres øh, version Så de, altså, jeg ved ikke rigtig hvem man skal stole på når de snakker Det er ikke til at finde helt hovedet og hale i det Men Æh, sådan er det jo altid med sådan nogle sager Ja ja, men vi håber det bedste for kvindelandsholdet For vi vil da gerne se øh, både herre- og kvinde deltage i, øh, i VM Så øh, jeg håber kampen man svær Det muligvis bliver øh, omspillet Eller spillet igen Hvis man kan sige det Og så kan det være at øh, at det kan få Danmark på den rette kurs, så vi kan glemme den her øh, forfærdelige sag. Jeg vil også gerne lige, øh, lige bringe ind her, jeg sad lige og så det der øh, på DR2, det der satireprogram, som Jon Bang, han kører tæt på sandheden, der tog han også fat i det her, det er jo meget øh, op- og venlig for tiden, og meget aktuelt, så Jon Bang, han tog også fat i det, og han øh, var altså kommet frem til, at er, de tjener mere, på, at Nadia Nadim, skal spille for Danmark. En Nadia Nadim, hun tjener på, at Nadia Dim skal spille for Danmark. Det er jo grotesk. Ja, det er helt absurd. Det, det, det, er, det er både en god joke, men det er også en rimelig god pointering, som jeg ja. håber, at DBU, de har også hørt. sådan. Jeg der. så også, at Nat Nadim, hun havde selv lige kommenteret det derinde, og hun havde også bare lige skrevet genialt. Så det synes jeg, det er lidt sjovt skud til både Jonsen Spang og Nadia Nadim. Yes. Uh, men ellers så synes jeg, vi skal lade den ligge lige nu, fordi den er virkelig også blevet kørt i den sag. Uh, det bliver den højst ind ved uh Indtil vi har den her, ikke deltids, men fuldtids kontrakt, hvis det nogensinde kommer til at ske. Men øh, så synes jeg, vi skal gå videre til resultat af tabeller. Jamen lad os da gøre det. Der, har, øh, der er sket en masse jo. Der er jo spillet øh, kampe selvfølgelig. Så skal vi jo ind og se på øh, tabellen i første division, først og fremmest, om der er sket nogle store ændringer. Og det kan vi så godt afsløre. Der er der sket lidt. Det er da helt klart. Jeg synes, at vi skal tage fat i øh, hvad hedder det, den, en af de seneste kampe øh, mellem Esbjerg og Viborg. Ja. Yeah. Det var en dødkædelig kamp, for at være ærlig, men øh, altså, det lignede lidt en taktisk 0-0'er. Ja, netop. Jeg sad også, øh, Jeg kom lidt øh, sent hjem til at se kampen, så jeg så ikke lige i starten, med. jeg spurgte også der i starten, Silas, øh, hvordan ser kampen ud? Ja, den har, den har været lidt til begge sider, og så tænkte jeg, jeg håber godt nok ikke, det bare bliver sådan en øh, stille og rolig 0-0'er. Det, det blev det. Ja, yeah. øh, altså man må sige, det var jo suverænt godt for sig at spille begge hold egentlig, øhm, til gengæld. Snart så godt angrebsspil i begge ender. Jeg synes, øh, altså, når kampen største chance den tilfælder Danilo Arjeta, så er der altså noget galt. Øh, ja, netop. Vi var lidt over at køre, og Danilo Arjeta. Øh, ikke fordi vi skal sidde her og køre på én spiller og, og, og hans fodboldkvaliteter. Men der var lidt øh, med Marjeta, vi ikke var helt enige som, om, hvorfor han skulle spille. Men den urgjort betyder altså, at Esbjerg, de kom kommer op på en tredjeplads nu. Ja. 24 point. Et point mere end øh, Vendsyssel. Ja, fordi det var jo lige... Øh, vendsyssel tabte jo altså til Brabrand. Øh, så det betyder altså, at, at øh, Esbjerg de lige hopper op over øh, Vendsyssel der. Og, og, og Vejle, de kommer så op på førstepladsen over Tisted med en uregjort øh, mod Nykøbing. Yeah. Øh, det betyder altså, at farvel til Tisted, der er til førsteplads, øh, hvilket de måske også selv kan være lidt skyldige i. De har ikke lige præsteret som... Øh, efter de kommer op på den her førsteplads... Så, så det er, som om så, så har de opnået det, de skulle opnå, og så øh, så cutter den altså bare. Det, det er lidt ærgerligt, for vi havde jo sammenlignet den lidt med den her Lester-historie, og håbede lidt, det var den her, alle håbede, kom nu til sted, men... Altså det kan jo nås i nu, kan man sige, de er altså stadigvæk kun ét point efter Vejle på førstepladsen, og, og Vejle er jo heller ikke suverænt gode. De, øh, altså, de vandt jo de over Viborg, og der spillede de en kanonkamp, men så spillede de en lidt skodkamp mod Nykøbing efterfølgende, øh, så det er sådan lidt, jeg synes virkelig, første division, den flyver rundt over det hele. Der er ikke nogen sikre i, uh, i First sige Også L hvis man kigger ned over... Øh, jeg ved ikke, om I bruger resultat eller hvad I bruger, men hvis man kigger ned over formen på øh, resultatsside, så er der altså... Øh så står der simpelthen, altså, der er alle farver over det hele. Der er bare et stort, øh, de har bare taget terningerne og rystet dem, og så smidt dem ud på bordet, og så står der gule og grønne og røde felter over det hele. Altså, de spiller uregjort mod hinanden og taber mod hinanden på kryds og tværs. Det er også det, der gør det lidt fedt, måske. Altså, man kan ikke aldrig være sikker og sige, øh skal vi spille mod Vejle? De vinder jo selvfølgelig. Nej, nej, altså, Vejle kan gå ud og levere en uafgjort øh, mod Nykøbing. Et øh, hold, vi allerede har sagt, de rykker ned... Øh Øh, og kan gå ud og vinde over vendsyssel et tophold vendsyssel Og, og Bravbrand de vender måske øh, lige pludselig om øh, tre, hvad hedder det, 180 grader nu og, og leverer måske nogle gode resultater Og ja, tisteret de kan være De falder igen, det er det, det der så altså super hvis spændende man, øh, Hvis man kigger på øh, hvordan det ser ud Sådan rent formmæssigt de sidste øh, fem kampe Så ligger HBK jo faktisk Som dem der har dårligst form De har kun fået to point i fem kampe. Altså og det er jo nogen man forventer egentlig skal ligge godt til ikke for længst, øh, lang tid siden, der lå HB Køer altså op til den top 4, øh, nu ligger de top 6, altså de falder, og det er, det, det, det er det super spændende synes jeg, første division. Øh, og det, jeg kan slet ikke nu øh, sige, hvem jeg tror, der rykker op, fordi der er så mange, øh, der kæmper om det. Til gengæld har Spark været ude og sige, at vi troede, at Nykøbing, de, øh, de, var, de var stensikre, næsten stensikre til at rykke ned. De er godt ikke på vinder. Der må vi altså trække lidt i land. De, øh, de kører altså de, har, de, har, øh, de har vundet over 10 steder og så har de spillet uafgjort mod Vejle i deres øh, seneste to. Øh, det er imponerende, det må jeg sige. Øh, det har de også brug for. Øh, det har så betydet at, at Skive stadigvæk ligger på sidste pladsen og men også med Brabrands nye stime, hvis man kan kalde det det, altså, de begynder lige pludselig at levere nogle resultater, nogle vigtige resultater uafgjort mod Tisten, sejr over Vendsyssel. Det er altså spændende. Hvad, hvad Første Division den ender med, det kan jeg slet ikke lige forsøge. Jeg inden. kan heller ikke gennemskue den. Altså Esbjerg de er, har fået styr på deres, deres sager, nu synes jeg. Jeg synes, de er ser ud til, lige på nuværende tidspunkt, der er de det stærkeste hold i Første Division. Men det ændrer sig hele tiden, fordi at for, for to-tre uger siden, der ville jeg have sagt, Viborg var det stærkeste hold. Og på et tidspunkt ville jeg have sagt Tistad, og på et tidspunkt ville jeg også have sagt Vejle. Jeg synes, det ændrer sig utrolig meget, men lige nu der er det altså Esbjerg, der, der er bedst. Ja. Øh, er der andet, vi skal sige om første division, synes du? Mm, jeg synes lige, vi skal hurtigt lige se, hvad de næste kampe de sådan byder på. Altså Tistede og Viborg, de skal jo møde hinanden. Det er da ret spændende, synes jeg. Øhm, en det. ret interessant kamp. Vi nævner den også lige lidt senere. Og sådan, men, øh, men jeg synes, det er en spændende kamp. Især taget i betragtning, at ingen af holdene har præsteret de sidste par kampe. Jeg vil synes, det er mest ærgerligt for Tistede, på grund af den stemme de inde i PC. Jeg tror, at Viborg de er lidt det her mere rutineret hold. Der, der er vant til at måske fra Superliga også at spille nogle hårde kampe Og ofte hvor motister de kan komme ind i den her periode nu Hvor de ikke føler at de ikke er på den her bølge længere Og det kan altså komme ind og påvirke et amatørhold Som ikke er vant til at være på en bølge Og når de lige pludselig falder ned Så kan det være at de, ja, de crasher fuldstændig men, men, men det du siger nu her med, med Viborg Og deres professionalisme og sådan noget der den synes jeg ikke er ret meget til stede, fordi at de, at det er som om, de stadig ikke er kommet sig helt over chokket over at ryge ned i 1. division mod Helsingør. De fik en total chokstart i 1. division her, og det er stadig som om, at ja, så får de nogle kampe, hvor de vinder. Men så den her med, at hvis man spiller et par gode kampe, hvor at man gør det godt, så kan man bare se, at okay, vi har vundet tre kampe, vi ligner egentlig måske det bedste hold i 1. division lige nu, men vi ligger stadigvæk bare syv point efter topholdene, altså... Så det er sådan lidt, jeg ved ikke, om de har den der professionalisme, du helt snakker om, men øhm, jo, selvfølgelig er de mere professionelle og mere vant til de her ting her, end Tisted er. Men jeg synes stadigvæk, at, at de virker ikke, som om de er helt styr på cykken. Jeg håber bare ikke, det bliver sådan en kamp igen, hvor Viborg og Tisted, de sådan, ligesom Viborg og Esbjerg på en eller anden måde, sådan har, har bare kigget på, hinanden han vi skal at vi skal ikke give den for meget i dag, for vi, vi vil gerne begge så bare have et point med herfra. Så det, det får vi at se. Det er en spændende kamp uden tvivl. Den skal ses, det er der helt sikkert. Ja. Men ellers så øh, skal vi øh, lige gå øh, lidt af og til, til Superligaen måske i stedet for. Ja, der er ikke så meget med. Øh, vi plejer lige at gennemgå topscorelisten, men der er egentlig ikke sket det store øh, i den her omgang her. Så jeg ja, lad os da bare hoppe til Superligaen. Øhm, der er jo sket lidt. Øh, Nordsjælland de er ikke længere på den her første plads. De er kommet ned på en plads. Ja. De øh, er ikke lige så stærke, som de har været. Det er de altså ikke. Jeg nævnte det også i starten, hvor vi snakkede om hobro, at det er, altså, nu tror jeg, at det begynder at måske at mærke lidt på dem, at den her erfaring, som der er i, i spillere, der er vant til at spille på, på højere niveau, den måske begynder at, ja, at vise at den mangler på holdet, især nede i forsvaret. De har et vildt øh, altså, stærkt offensiv i ja, Asanta, Makondes og Mathias Jensen. Men så det her man at kigger på forsvar, vi altså har en, en ung skovgård, en ung trænbærer, der er omkring de her 20 år, altså, de har, de har problemer, kan man se mod. Øh mod de her erfarne, ja, ikke engang kan man sige Hobro-spillere, det er jo ikke, fordi de er vildt erfarne, men altså Antipas og Kirkevold, det er altså nogle spillere, der, der ved, hvor, hvor målet står, så det, når, de, når de ikke lige er på, på duverne de to sørger, så, så bliver de altså straffet, og det tror jeg altså kommer til at, at vise sig nu, hvilket også ses på tabellen, når de er på en, på en tredje tredjeplads. Ja. Randers, de er stadig på en sidste sidsteplads. Ja, der, man har ikke lige set den der øh, Moniz-faktor der endnu. Den øh, venter vi stadigvæk lidt på. De, øh, vi kan lige nævne, hvis der er nogen, der ikke har fulgt helt så meget med, at der er jo selvfølgelig skete der med at Randers de fik en ny træner, øh, Ricardo Moniz. Og øh, vi venter jo stadigvæk på, at han skal kigge ind og, øh, og ligesom skabe nogle resultater. Det er ikke kommet endnu, men øh, vi venter der stadigvæk i spænding. Ja, han, de to seneste resultater var, at de tabte til, til Nordsjælland en lidt uheldig kamp, hvor de fik to røde kort, og så de lige en en også meget heldig uregjort mod Åbid, hvor de scorede de sidste... Var det i 93-94, ja, hvor Erik Marksen han scorede. En kamp, der også skulle have endt uregjort i, i meningen, for det var ikke den mest spændende kamp. Men øh, Moniz har ikke leveret det her øh, skift nu hvor man kan se, at Randers er på rette vej. Altså, øh, de, har, de kæmper vildt meget, kan man se, Randers. Øh, måske for meget, det er måske også det, altså, men... Øh, man kan, man kan håbe for dem, at de, øh, hvis man giver Munis lidt tid, at han måske kan, ja, man, man kan jo ikke engang give ham tid, han skal faktisk levere nu, men altså, man ja. kan håbe, at der sker noget snart i hvert fald. Så kan vi også lige kigge, øh, lige hoppen tand længere op en Randers, altså Helsingør, de er jo styrtdykkende, altså de er fuldstændig, øh, jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige, der er bare rødt over det hele. Jeg synes godt, at, øh, at de, ja, det er måske en tidlig udtalelse, men altså, han burde han sådan forberedt forberedelse på 1. division, og når, når januar øh, transfervinduet kommer. Øh, jeg ved godt, at nu ligger de i sin position, der ikke er direkte nedrygt, hvor de skal ned og lave de her play kampe øh, Men stadigvæk, altså, de, han har, de har ikke de her kvalitetsspillere. Jeg kan ikke se, noget Helsingørs spiller, hvem skal jeg kigge på? Hvem er det, der skal levere målene for dem? Jeg aner det ikke. Mikkel Brun. I, I, han laver i hvert fald mål for de andre, han giver i hvert fald mål til de andre, hvis Lige det er det. Uh, jeg ved ikke om det er Patrick Olsen, den her unge fyr der har været ude i udlandet, som jeg synes så ikke, ung er, han jo ikke engang længere. Ja. Jeg, jeg synes ikke han bidrager med noget sådan specielt. At Ad, hvad hedder, Adnan Mohammed og vi uh, i angrebet ude på kanten. Ja. Spændende, men igen, det er bare det er driblinger, der er ikke så meget så meget, der Kommer hvad, hvad der ikke rigtig noget, noget slutprodukt på. Altså, og så er der jo selvfølgelig uh, en uh, en Vibor selvfølgelig også, måske er glad for, At de har sluppet af med Akaras. Ja, jeg ved heller ikke, hvad han laver. Altså. Han, han tumler jo rundt i de forskellige klubber. Han skifter det, så snart der er et problem i den klub, tager han videre til en ny klub. Og ja. Han er et øh, typisk billede på den der lykkeridder, der tror han er til mere, end han måske er. Og det er ikke for at hakke ned på Agaraz eller noget. Nu ved jeg godt, nu er det Aarhus Radio, så det må man godt hakke ned på Agaraz. Men det er ikke for at hakke ned på ham. Det er altså øh, bare, jeg synes lidt, det begynder at ligne facts. Altså han hopper rundt, så snart, det, øh, så snart en klub går nedad. Dengang øh, AGF de var i problemer, han smuttede. Øh, Vi bor i problemer nu rykker ned Jeg er for god til det her, han smutter øh, Og jeg synes bare ikke, han har noget at have det i øh, Nej, og det vil ikke overraske mig, hvis uh, Helsingør uh, rykker ned Han lige tænker, uh, ja, det er simpelthen for god til det her Så tager han op til, måske oprykker klubben Der rykker op, måske uh, Vejle var for sjovt Eller ja, Tistad, hvis det var det um, Hvis de vil have ham Ja, netop, altså han bliver aldrig den her uh, faste stamspiller på et hold Også måske i han bliver lidt skadet der til, Men uh, det, det er lidt ærgerligt, den karriere Han bliver virkelig det her, hvor han bare hopper rundt ja. Det, øh, og der er sådan set ikke meget, så meget mere at sige øh, til de der nederste hold. Jo, der er selvfølgelig sønderjyske øh, på tredje sidste, tabt de sidste tre. Det er altså, ligner altså også efterhånden lidt en krise, måske. Helt klart, det synes jeg godt, man kan sige. Og, der og de, altså de to foregående, før de tre nederlag var altså også kun udgjort, det skal jeg også lige siges. De har vist ikke vundet i de seneste, jeg tror det er otte kampe eller sådan noget. De har i hvert fald problemer, det må ja, man sige. og øh, der er også flere udtalelser. Altså, jeg så, at øh, sportsdirektøren i... Øh, og ledelsen i Sønderjysk, de sagde, der er bare rolig, Klaus øh, Nørgaard, han bliver bare rolig. Og man ved ikke, når den udtalelse kommer, så kan det sig <laughs> at gå med et par uger, og så er han altså fyret. De har det med at sige, den. Ja, jamen han er sikker, han, han rører ingen steder. Og så lige pludselig så, ude, ude, øh, vi så det med Glenn Redersholm, der var ledelsen nede og jublet mere om efter en kamp. Og så dagen efter, så var han altså fyret. Ja, det er sgu aldrig til at vide. Det skal også lige, øh, jeg synes, det er meget sjovt lige at kigge på også, at hvis man øh, kigger på 2017, ikke på... Øh ikke på den sæson vi er endnu, men på 2017, så er Sønderjyske det dårligste hold i Superligaen, og FCK er det bedste. Det er lidt spændende egentlig, når man også tænker på, at Sønderjyske har været det hold, der har, der har ind på en anden plads i Superligaen. En, en suveræn anden plads, de lagde der. Ja. Uh, nu er de blevet det her uh, ja, ni PT-bundhold, uh, virkelig virkelig lavligt at se et, et Sønderjyske hold, der ellers har været en, en uh, god periode i, i de seneste år. Ja, så kan vi også lige uh, kigge i den anden ende af Superliga-tabellen. Midtjylland, de vinder. De vinder alt, og det er du glad for at se, Frederik, det ved jeg. Det er fuldstændig suverænt at se dem spille fodbold lige på et De vinder ikke bare, <laughs> men de vinder stort. Uh, og jeg vil gerne lige sende en uh, kadoet til Jens Thorup. Jeg har godt nok været efter ham i, uh, i lang tid nu, men nu må jeg altså godt nok sige, at uh, jeg håber, du bliver. Fordi uh, han leverer godt jeg nogle resultater. Jeg skulle lige til at sige, at der er rigtig mange Midtjylland-fans, der begynder at uh, skulle trække nogle kommentarer tilbage. Der har været mange Midtjylland-fans, der har været uh, ude efter hvor jeg ikke synes, han har været særlig uh, god for klubben de øh, gemmer sig langt væk lige nu tror jeg de sidder ud på de gemmer sig i lyngen et eller andet sted ude på heden men er det, ikke, er det ikke lidt typisk det med, sådan, med fodboldfans og sådan noget så snart der bare går noget galt så så hugger vi på træneren og så snart ja, ja. det bare kører så siger vi undskyld og så sidder vi bare, altså det, det er vel bare en del af fodbolden altså, Og en del af, det er en del af trænerens lød altså sådan er det ja jeg tror ikke der er mange der sidder og siger når når, Tor, eller, når Midtjylland er i en dårlig steam nej jeg er ikke så eller Thor værre altså han har leveret gode resultater ja det lige meget det er nu man tænker på det er ikke fortiden man tænker på det er altid lige hvad der sker PT ja. Jeg synes også, vi skal nævne Hobro. Ja. Jeg, vil gerne nævne lige, nævne løs. jeg vil gerne lige snakke uh, Hobro. Jeg synes virkelig virkelig, det er flot det, de leverer nu. Når man tænker på, hvor, hvor nye de er i Superligaen inden for de seneste år. De er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig... Uh, de er jo ved at blive en etableret Superliga-klub. Jeg synes, tyklen. det er så spændende at se dem spille. Altså, de, de, de, de, det, lys, det stråler bare ud af dem, hvor, hvor, gode, altså, hvor gode de er sammen, når de spiller... Øhm, de ligger på en fjerdeplads nu Med faktisk kun ja, 6 point op til Midtjylland Førstepladsen og de, de, de, de, Selv min mand i undersøgte, som du sagde Så leverer de et sindssygt godt resultat mod et virkelig, virkelig stærkt Horsenshold jeg ved, ja, jeg ved ikke helt Hvor, jeg, hvor jeg, jeg ser dem inde henne Og det kunne virkelig være spændende at sige en top 3 Til dem, måske Ja, nu får, vi se, nu får vi se Jeg synes også lige, at vi skal runde lynhurt Som det sidste hold, jeg gerne vil snakke om I hvert fald AGF De har fået øh, David Nielsen, som træner jo men vi øh, har ikke set hans effekt endnu. Det sidste øh, sejr øh, AGF de har fået, det var altså med Glæt Riddersholm. Det var, var, var 5-1 over Helsingør. Så bliver han fyret. Så får de øh, David Nielsen. Øh, 2-0 øh, taber de til Lyngby. Og 4-0 til FCK. Det er ikke den bedste start, må man sige. Jeg ved David Nielsen. Nej, at... det er det slet ikke. Jeg ved der er f fans så sidder derude ud og virkelig vil forsvare ham. Ja, første kamp, det var Mikano, hvis jeg fik rødt kort, det ødelag hele kampen og og spil mod FCK, det er aldrig en nem kamp. Nej, nej, men nej, altså, men de... jeg vil bare lige sige, og så, så, så vil man altid sige at den der og spil mod FCK i parken, den er endnu sværere Jeg vil bare lige sige, at dengang hun brugte de rykkede op i superligaen, der vandt de 3-0 i parken. Så det er ikke nogen undskyldning. Nej, den, den bliver hyppigt brugt, kan jeg sige Fra Silas side. Jeg synes det er det imponerende. Det er ligesom jeg ikke synes man snakker nok om at Lewandowski, han scorede fem mål på 9 minutter. Ja, det har du med at nævne ja. <laughs> øhm, men øh... Men som sagt, AGF, de, de, altså, vi skal virkelig se en ændring her. Det, det, det kan måske også være, at det ikke er at tydeligt, at det ikke er skyld. Måske er det simpelthen bare holdet, der ikke kan spille sammen. Nu var David Nielsen ude og udtale uh, her, her for nylig, her, i løbet af ugen her at uh, han vil gøre Sears Parken til et fort. Altså et, et sted, hvor, hvor, hvor klubber har svært ved at spille. Og der kan jeg simpelthen kun kommentere, at ikke det alle trænere på deres hjemmebane, de prøver og håber. Jo. Altså det er da en, en tåbelig udtalelse at komme med. Ja, jeg vil gøre min uh, hjemmebane til en svær hjemmebane for alle hold. Det er det, alle trænere, de går og håber på, når de spiller. Det er det, man spiller. lidt... Øh, i, for, sådan, øh, hvis man skal snakke nogle danske sådan gode fagtermer, så øh, er det lidt en floskel. Ja, altså... Jeg, jeg, jeg forstår det. Jeg synes virkelig, det er en mærkelig udtalelse. Det, altså, hvad er sagde det modsatte? Ja, jeg har tænkt mig, at vi spiller, vi bliver et rigtig godt udbanehold, og så må hjemmebanen, der må vi tage, hvad vi kan få. Altså, <laughs> et, uh, det, jeg synes, det er en lidt en tåbelig udtalelse. Det virker måske også lidt desperat af David Nielsen i PC, der ikke lige ved, hvad han skal, hvad han skal gøre med det her AGF-hold. Yeah. Skal vi ikke øh, ellers sige, at øh, det var øh, tabeller og resultater? Er vi ikke igennem? Jo. Så lad os da høre en lille sang. Jeg vil gerne lige nævne, før vi spiller sangen, at øh, det her det skud ud til Jonas Kirkegaard. Det var ham, der, der sagde, <laughs> at vi skulle høre den her sang, så det her er det en sang til ham. Nu har han gået og tigget sig, om, at det skud ud til ham, det skulle komme, og øh, det fik han så. Det er Kenan med Waving Flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone, poor people's zone it's my home, all I have known Where I got grown, streets we would roam Out of the darkness, I came the farthest Among the hardest, survival Learn from these streets, it can be bleak Accept no defeat, surrender, retreat So we struggle then, fighting to eat. And we wonder it when we'll be free So we patiently wait, for that fateful day It's not far away But for now we say When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like Far away, but for now we say when I get older I... Get older. I will be stronger Just a flag flag Og det var Kenan med waving flag og øh, tillykke til Jonas Kirkegaard, fordi han endelig fik lov til at blive nævnt i vores program. Tillykke til dig. Ja, super. Øh, så synes jeg, vi skal gå videre til vores øh, diskussion. Synes du det? Ja, det synes jeg virkelig. Og øh, det er en lidt speciel diskussion i dag, fordi jeg tror for første gang i Sparks øh, historie, hvis man kan sige det allerede det. Hele den lange historie på tre foregående på programmer. På tre, ja. Der, der bliver det sådan en rigtig øh, diskussion. Vi skal simpelthen sidde i den her diskussion og snakke om, hvem vi tror, der vinder Superligaen. Og derfor har vi forberedt hver især to hold. Uh, vi tror, der vinder, og så skal vi lige uh, fortælle os uh, den uh, modsatte, uh, hvorfor Vi ved ikke, hvem hver især har valgt nu. Det kan godt være, at vi har valgt de samme, det ved man aldrig Så bliver det en god diskussion <laughs> Så er vi i hvert fald enige, men uh, jeg synes bare, at vi skal starte Og uh, Silas, hvem tror du uh, er en af de første, du har valgt? Jamen selvfølgelig er den første, jeg siger FC Midtjylland og det ved jeg, du også har valgt Frederik. Du er FC midtjylland fan, og de gør det godt, så hvorfor skulle du ikke have valgt den? Men jeg har altså valgt FC Midtjylland som min første, og det har jeg simpelthen fordi de har vundet deres seneste fem kampe, blandt andet Kæmpestort. Øh, ligger i toppen af Superligaen lige nu, og de øh, ligner ikke et hold, der på ved at vende rundt eller ved at, at ruineret af eller noget. De øh, kører der ud af, så jeg tror sådan set, og jeg behøver ikke engang have et nummer to bud, fordi at FC Midland vinder Ligaen. Det er jeg glad for at høre, især for en Viborg-fan. I, I kan forstå, hvordan jeg har det lige nu. Jeg er Viborg-fan, men jeg er også realist. Det er dejligt at høre, og selvom man nogle gange sidder med de farvede uh, briller på, men altså, jeg er også helt enig med, at det er Midtjylland, der vinder i år. Uh, den formation, Jess Torb har fået introduceret på holdet, den virker. Den 3-4-3, den leverer, viser, hvor stærke vi er i forsvaret. Uh, ja, og jeg siger vi uh, og, og, og så tre op i den Altså med både Unoatio og Sørloth uh, det, det fungerer bare når de spiller på samme tid Og det, uh, som sagt Midtjylland De vinder ikke bare nemme altså 1-0 Eller sådan heldige kampe, de vinder solidt 3-4-0 og, og altså De spiller så godt Og med Bilhamid som ny uh, målmand muligvis, så Det viser bare uh, seriøsiteten Omkring det her projekt og Jeg tror vi er på vej til Midtjyllands andet mesterskab Ja yeah. Øhm, ja, der er, vel, altså der er ikke så meget vi kan diskutere frem og tilbage der, fordi vi er jo enige om Midtjylland her. Men lad os da høre, hvad vores nummer to bud er. Skal jeg starte, eller vil du starte? Siders, du får anden bud. Jeg får også lov til at starte med anden bud. Okay. Jeg havde overvejet rigtig, rigtig meget at sige Brøndby, fordi at det ville være det nemme bud. De er dem, der har anden bedste form, og de er dem, der ligger på andenpladsen, og bla bla bla bla. bla. Men jeg har ikke lyst til at sige Brøndby, fordi jeg gider ikke tage det nemme bud, som både er Midtjylland og Brøndby. Øh, jeg siger FCK, og det gør jeg, fordi at FCK, de. Øhm for det første er FCK aldrig skal afskrives. Det har jeg sagt af alle programmer, tror jeg. Øhm, også selvom de har haft den her krise her, så har de lige vundet 4-0 over AGF. Det er selvfølgelig kun én kamp. Øhm, men jeg synes bare, der begynder at være gode takter sådan på nogle punkter. Verbic spiller rigtig godt, falk spiller rigtig godt. Så kan det godt være, at de øh, har nogle angriber, der er problemer. Men når Santander engang kommer tilbage og så, videre, så ligner FCK et mesterhold igen. Og øhm, jeg synes aldrig nogensinde, som sagt, man skal afskrive FCK... Om ikke så længe, så kommer der også et transfervindue, når vi når frem til januar måned. Øh, FCK, de har en helvedes masse penge. Så går de ud og køber nogle spiller, og så er de sådan set på vej mod mesterskabet en gang til. Jeg, øh, jeg har ikke så meget fidus til alle de andre hold der. Jeg tror, at FCK, de, altså, de er Danmarks største hold. Uden tvivl, den sidste udtalelse vi kommer med, at Danmarks største hold. Det er de 100 også med deres historie, både i europæisk fodbold, men også i dansk historie. Øhm. Og jeg er også enig med dig, at når transfervinduet kommer, de skal nok bruge nogle penge på nogle store spillere, hvis det er det der er problemet på om det er midtbanen eller det angreb eller forsvar. De finder altid en løsning. Øh, dog var det, jeg med en af pusits ikke var den rigtige løsning. Øhm Nej, det var lidt en panikgen synes jeg. Måske, men ja. Men, øh, ja. Øh, men øh, ja, som sagt, så er den der udskadede er også skadet i, i forsvaret. Det kan også have en stor betydning muligvis for for FCK. Men ja, ja man skal aldrig afskrive som du siger FCK. Dog har jeg været i det lille frække hjørne, må jeg sige. Ja. Jeg har jo øh, faktisk øh, beholdt de, øh, de jyske briller på. Nå. No. Og jeg siger simpelthen øh, Hobro. <laughs> Hobro? Det gør jeg. Som, øh, som et af dine bud på, hvem der vinder Så jens i Så sidder folk simpelthen og griner. Og sådan, ja, Hobro. Ja, og jeg er folk lige nu. Øh, folk der tænker, hvorfor siger du det, Frederik? Altså vi har allerede pointeret, at vi ved, hvem der vinder. Det er jo Midtjylland. Så derfor kan man lige så <laughs> godt lige tage de sjove briller på den her gang. Og så sige, ved du hvad, så holder vi dig bare med det lille hold Hobro. Det nye etablerede Superliga-hold, der er inde i en steam lige nu, hvor de arbejder så stærkt kollektivt sammen, de leverer sindssyg, altså gode resultater. Kirkevold er inde i en, en rekordstime af mål. antipasser er varm igen endelig. Det er virkelig, virkelig, virkelig et godt hold, vi ser lige nu. Jeg, jeg, jeg vil gerne mene, at de kan, de kan spille op med... Ja, næsten alle hold i Superligaen, dog måske ikke lige Midtjylland og FCK stadigvæk, tror jeg er et problem. Jeg tror selv, de kunne spille op med Brøndby, det vil jeg, det vil jeg sige. Og som du også har sagt rigtig mange gange, de leveret et sindssygt resultat i pakken. Ja. Så hvorfor skulle de ikke kunne gøre det igen, hvis de møder dem der? Så det er jo bare lige for sjovt, at, men jeg tror seriøst, at Hobro de, de er top 3 kandidater, og det vil folk nok sidde og sige, nej Frederik, øh, ballongen springer på et tidspunkt. Det tror jeg ikke. Jeg vil gerne lige øh, give det som en lille opfordring, så, øh, ikke fra mig, men fra Frederik, og også til Frederik selv, Øh, brug nogle penge på at smide på at bruge, de vinder Superligaen, for det er åbenbart noget, der sker ifølge Frederik. Så, øh, jeg synes da, at... nej, øh, jeg ved godt, at Frederik han siger, at det er FC Midtjylland, der vinder, og det er jeg jo enig med ham i. Men øh, jeg, synes, den er, jeg synes, det er sjovt, at han lige øh, fyrer brug af her. Det, og selvfølgelig, der skal også være noget humor i det her program her. Øh, så jeg synes, jeg, jeg synes, I skal øh, smide på. Ej, det synes jeg ikke, I skal, fordi at det tror jeg ikke på, men... Øh, jo, jeg synes jo, det kan sgu godt være, du har ret. De spiller jo godt for tiden, så lad os da se. Det, altså, det, det, det, det kunne da være hyggeligt. Nu sidder Sieland så nævner humor, og jeg mener jo seriøsitet herover, <laughs> hvordan det er, øh, at Håbro nok skal få den første plads. Men nej, jeg er jo stadig øh, brændende fan, og jeg ved med sikkerhed, og jeg siger det simpelthen, 100 100% Midtjylland de vinder i år. Øh, så, så vil jeg lige øh, ja, føre med to år Nordsjælland og et år Brøndby, men jeg kan simpelthen ikke se, hvem der skal stoppe Midtjylland. Øh, det bliver... Dog spændende at se dem spille mod FCK igen. De har selv i en god steam altid haft problemer mod FCK. Så, men jeg siger 100% Midtjylland og Hobro top 3. Det må I godt uh, følge mig op på senere, når, når vi endelig ved, hvad det ender med. Yeah. Ja, jeg, jeg er spændt. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg, jeg godt nok også. Det meget. Skal vi øh, skal vi så ikke sige, at det var vores diskussion vi var, vi var ikke, Jo, vi var lidt uenige om nummer to Men vi var uenige igen om nummer et altså. yeah. Og det var også, vi snakker om fodbold hele tiden sammen Selvfølgelig, vi ved hvad hinanden Vi har jo samlet lidt, altså vi får diskuteret hinanden ind på nogle ting Og så har vi jo selvfølgelig lidt sammenholdning til det Nu var vi godt nok lige uenige på FCK og Bro, Og jeg vil egentlig også altså, Jeg vil også gerne lige smide Brøndby ind. De skal selvfølgelig også nok øh, tages med i ligningen og sådan noget der øh, Så øh, Midtjylland FCK Hobro Eventuelt Brøndby det er vores bud på at vinder af Superligaen, men Midtjylland er altså topkandidaten. Det er konklusionen på vores diskussion. Ja, og endnu en gang, så, øh, ja, som du siger, så når vi er til enighed næsten i diskussionen, eller vi øh, ja, tænker ens. Og sådan er det jo, når man, når man bor sammen og snakker sammen og, og, og har en interesse for fodbold, så begynder man også at kende den anden persons øh, Ja, tanker omkring, uh, de ja, diverse og det ting. der øh, med, når man, øh, når man fungerer i en gruppe Nu er det en tomandsgruppe det her Men når man fungerer i en gruppe, så får man også den der med At man lige så stille og roligt bliver nivelleret ind på At have de samme holdninger til ting Og det gælder både det ene og det andet øh, Så selvfølgelig bliver vi lidt farvet af hinanden og, øh, Altså jeg er ikke lige så stor øh, Jeg har ikke lige så stort had til FC Midtjylland Som jeg havde før Og, og øh, jeg synes da heller ikke, det virker, jeg synes nogen gange det virker som om Frederik han faktisk holder lidt med Vibor Når vi ser nogle kampe med dem og sådan noget der Så øh, selvfølgelig er der sådan lidt øh, frem og tilbage der men øh, sådan er det jo. Det er en del af det hele jo. Så øh, skal vi ikke hoppe videre til øh, det, vi plejer at slutte med? Jo, vi har jo som sagt lige rundt af med vores primære program, og så ved de øh, dem, der har lyttet med de seneste programmer, at øh, vi øh, slutter med en lille gave. Vi giver nemlig en lille gave odds, og udover det med øh, HBO, de vinder ligaen, som øh, var vores første gave odds i dag, så har vi altså også forberedt et, til et, et øh, gave odds mere til jer, altså, som måske er en lidt mere nærsigtet, eller hvad man siger. Hey, løsning. Ja. Vi Korts, har, kortsigtet, det er det, det Vi har nævnt det allerede lidt, og Silas, har været lidt ind på, uh, på den her kamp. Uh, vi nævnte den under 1. Divisions uh, re resultater tabeller. Vibor og tabeller. Viborg og Ja. Jeg vil godt kalde det en topkamp, fordi uh, jeg, jeg, lige meget, hvor Viborg egentlig ligger i, i første division så, så er de et tophold i første division. Jeg ser dem altid som et tophold. Det er lige meget, om de ligger i bunden, men jeg synes altid, at Viborg, er Vibor, sådan en topkamp. Tistet er jo uh, som sagt på anden plads med et point efter Vejle, hvilket betyder, at de også er et tophold i PT, så det er en topkamp, vil jeg sige. Det er en topkamp. Vi snakkede begge to sådan lidt om... Øh, især Viborg. Ja, især Viborg. <laughs> øhm, <laughs> ja. Jeg synes, vi jo begge sådan lige snakker lidt om den her ballon, der måske er, er ved at løbe tør for luft i Tistede. Og Viborg, de har stadigvæk ikke helt fundet ud af, hvordan de skal øh, levere de her resultater, der er gode nok til at komme op i Superligaen. Så vi er kommet frem til, at den her kamp nok ligger op til en Ja, og den giver 3-60 igen, så det er jo sådan set det ganske udmærket også. Den giver meget mere på den giver rigtig meget på tistede, det vil jeg også sige altså hvis du er frisk, smid på det, men øh, vi tror altså på at den uregjorte. Jeg tror det bliver en igen, ligesom vi på Esbjør de bliver en ugergjort. Jeg tror lidt det bliver den her kamp der hvor begge hold har brug for point, og det muligvis bliver lidt mere forsvaret end er offensivt og jeg ved, at vi, til gengæld har Viborg lidt en stærkere for, øh, forsvarskæde, ved jeg mene indtil sted. men igen, man skal aldrig... Øh det skal du sgu næsten ikke sige, fordi at hvis du går ind og kigger lidt på øh, Viborg, er faktisk det hold, der har lukket fjerde flest mål ind i første division den her sæson. De eneste, der har lukket flere end er de tre, der ligger på de tre nederste pladser. Jamen, jeg ved også godt, at du måske har en øh, begrundelse for, hvorfor. Øh, der er i hvert fald en person, du var... Øh, i vi hvert fald... nævner ingen navne ud over Moberg, Men øh, ja, der er noget i Viborg, der ikke helt hænger sammen. Der forsvaret. Han er råd på bænken, sådan, så det er jo sådan set det, ja, det, Jeg skal lige øh, nævne noget. Det er hurtigt hver gang, eller det er sjovt hver gang, hvordan Silasen har det med at virkelig køre på en spiller. Hvordan det så efter... Ja, sådan, han utrolig nok øh, ender på bænken. Der var på et tidspunkt, hvor Kamper... Han var kaptajn i Viborg, og... Ja, Silas kunne slet ikke forstå, hvorfor Kamper, han var kaptajn, når der var en, der hed Grønning, der havde det her grønne hjerte, der var ude og skrive klummer og alle mulige ting, om vi var, og han var virkelig efter ham. Og så skete det også lige pludselig, som om, at øh, Silas han havde en direkte linje til Mølby dengang, og han, så blev Grønning øh, kaptajn, og så var Kamper lige pludselig at finde på bænken. Den her gang, så blev Mo Bær virkelig svinet til, at og Silas, nu er han på bænken. Jeg, har lidt en, øh, jeg tror måske, at Silas han har lidt mere indflydelse, end han lige tror. Ja, det kan da godt være. Så øh, vælger jeg at bruge min indflydelse til at øh, sige uafgjort i øh, Viborg Tistede, så I alle sammen kan tjene lidt penge. Så øh, med de øh, vise ord, så synes jeg, at I skal gå ud og, og smide deres øh, mange, mange øh, pandpenge på, øh, på det her resultat. Men ellers så er vi egentlig færdige her for Spark, og vi vil bare sige øh, tak, fordi I lyttede med endnu en gang. Og I kan næste uge øh, høre os igen øh, på øh, samme sted, øh, 98,7 øh, FM Aarhus Radio Live, eller I kan høre os på vores Facebook-side Spark. Fodboldpodcast Hvor I kan høre vores podcast i løbet af uden, hvis I ikke har tid til at høre den live Men ellers så vil vi, vi her fra Spark ønske jer en rigtig, rigtig god weekend Forhåbentlig fyldt med en masse fodbold Ja, yeah. og husk at like os på Facebook Og, og alt det her, så at I får alle de fedeste nyheder fra Spark Og så ellers kan I have en rigtig god weekend god Til vi øh, høres igen